щоб видурювати в неї грошики. І мати справді йому давала своїх схованок, поки було, що давати. Він їй розказував, що його скрізь так гарно приймають, і ось-ось уже він матиме службу. А зараз не можна, бо щось там вигадував. Тим часом по селу пішла чутка про те, як Роман ходив найматись в приказчикі, яку управитель давав йому писати. Парубки і дівчата на вулиці почали глузувати з Романа. Звісно, не в вічі, бо він на вулицю не ходив. Але одного разу це почула і Левантина. Вона оступилася за його. І чого б я сміялась? Як не пощастило чоловікові, то хіба ж він уже й поганий? Ти можеш, ти все ще і брехня? А ти це з якої речі так і оборонити заходилась? Крикнули дівчата й порубки, та й почали сміятися вже з Левантини, прикладаючи до неї Романа. Вона розсердилась. — Чого на вас? Чи ви не подуріли? Чого ви мені його на шию чіпляєте? Подивіться ви своїм романом. Бачачи, що вона сердиться, облишили її. А Левантина, як оцердилась та вернулась додому, то знов їй стало жалко Романа. І через що його так усі на глузи взяли? Такий гарний себе, чудний трохи своєю образованою балачкою, та це всі солдати такі, як прийдуть, а як поживуть трохи дома, то її знову по-людському говорять. Тільки погано, що він рукам волю дає. От уже вдруге він її перестрівав в садку. Перше вона його таки добре турнула, то вдруге він тихший був, хоч і не зовсім. А вдруге вона вже від його так швидко не втекла. І вони трохи постояли, погомоніли. Так думала Левантина про Романа, і згадувала його гарні вуса, і чорні брови, і стан рівний. А Роман і собі згадував Левантину. Вона йому дуже до вподоби припала. Якби її вбрати в панську одежу, то зовсім би як панночка була. Куди? Не всяка й панночка зрівнялась би з нею. Та їй дражнять на селі панночкою. А це того, що мати породила її дівчиною бувши, як служила у панів за наймочку. Казали за якогось панича, мати уже померла, а дочка, як і мати, ходить тепер по наймах. Роман був недурний і незабаром помітив, що дівчині не подобається його занадто сміле поводіння і непроста мова. У городі дівчата до того позвикали, а тут ні. Роман надумав поводитись із нею так, як, звичайно, поводяться своїми дівчатами сільські парубки. І говорить із нею почав тільки по-простому. Дівчина помітила, що Роман до неї уже не такий став, і сама подобрішила трохи до його. А що про його погане казали, вона те за водою пускала. Хіба люди не набрешуть, на неї саму таки раз у раз наплещуть, а він їй так усе гарно розказує про себе. Хоч він тепер і без служби, так що? Прийде та година, і служба в його буде, і житиме він паном діва. А що він дома нічого не робить, так раз, що він одвик от простої роботи, а друге, що він хоче краще навчитись писати... Так не можна чорної роботи робити, бо від того пальці задобіють, зашкаробнуть, і ніяк не виведеш пером. Роман не дурив сим Левантини. Він ісправді разів кілька сідав учитись писати, та довго не міг висадіти, бо це було так нудно. Він і в солдатах учився, більше з примусу. Розпитувався Роман Левантину і про її життя. Тяжке це було життя. До семи років мати тягала її з собою по найму, а після семи її саму віддала в найми. Поки жива була мати, то тяжко було жити. Все по чужих хатах та по чужих людях, та скрізь поштурхують та шматком хліба дорікають, а вона того шматка хліба ніколи дурно не їла, тільки на ноги зап'ялась то вже й вилять хазяї, менші діти хазяйські глядіти, або посилають гуси пасти, читалята. Мати за гроші живе.